Ye, yeah, uliwahi kusikia kuhusu jeshi la wanawake bikra? Kama unasikia, ni maarifa tunakuletea na mimi msimulizi wako naitwa George Mirambo. Mfalme Ogbaja alikuwa ni mfalme wa katika falme ya Home na alitawala kutoka mwaka 1645 hadi mwaka Katika ufalme wake, anakumbukwa kwa kuunda jeshi la kulinda wanyama wenye Haswa tembo Najeshi hili liliitwa gibeto Dahome kwa sasa inafahamika kwa jina la Benin, Na jina hili lilianza kutumika rasmi Mnamo mwaka moja tisa na sabini Mfalme Hogbaja Alikuwa na watoto kadhaa, Ila binti mfalme aliaitua Hangbe Ambaye alikuja kutawala Dahome kuanzia mwaka, moja nane Mpaka mwaka moja kumi na moja Alikuwa ni maarufu sana Umaharifu wake ulikuja baada ya kuanzisha jeshi maalum la wanawake lililoitwa Mino yenye kumaanisha mama zetu. Machachari ya jeshi hili ilianza kuonekana na kupata mashiko makubwa pale kaka mkubwa wa binti mfalme huyu alipochukua madaraka. Kaka aliyetwa mfalme Agaja na katika mapigano ya mwaka 1727 baina ya Dahom na ufalme wa Savi alitumia jeshi hili la wanawake na kuleta mafanikio makubwa katika mapigano hayo. Mnamo mwaka 1818 mpaka mwaka 1858 ukawa ni muda mwingine wa jeshi hili kupata sifa hasa baada ya jeshi hili kutanuka na kuwa na nguvu ya kupambana na kila aina ya adui. Wanawake hawa walikuwa ni wanajeshi waliogopwa sana na katika kuhakikisha wanakuwa ngangari haswa. Mfalmegezo aliyetawala falme ya Dahom kuanzia mwakakumi mpaka mwakane, na Aliamua kuwekeza pakubwa kwenye jeshi hili, alihakikisha wanapata kila mahitaji ya muhimu walioona anafaa ili kuwafanya waendelee kuwa bora. Ubora huu uliwavutia wanawake wengi na kuwafanya kuwa ni watu wazalendo kwa falme yao. Bajeti ya matumizi ya jeshi hili ya haongezeka. Huko akiongeza ufanisi na utendaji wa kazi wa maafisa wake wa jeshi na kuamua kulifanya jeshi hili litambulike rasmi kama jeshi lenye kila na majeshi mengine katika falme wazungu walilifananisha jeshi hili na watu wa Amazonia na kulihitaji jeshi kutoka Amazonia njia zifuatazo ndizo njia zilizotumika kupata wanajeshi katika jeshi hili njia ya kwanza mateka wa kiume na wa kike kutoka katika misafara au mapigiano walioshinda, waligeuzo na kuwa wahudumu katika hili. Wanawake wakifunzo kuwa wanajishikamili, na huku wanaume wakifanywa wa wao au vijakazi. Jia ya pili, baazi ya wanawake na wasichana kutoka falme ya Dahome, walijiunga kwa hiari yao na hili kutokana na ubora na sifanzuri waliojijengea. Jia ya tatu, wanawake waliokuwa hawayaishi vema maisha yao ya ndoa, Waliribotiwa na wanaume zao kwa mfalme ambaye aliamuru wao kujiunga na jeshi kama azabu. Vile vile jeshi hili la wanawake lilikuwa na masharti ya kwanza. Wanajeshi wanawake wa jeshi hili hawakutakiwa kuwa na mtoto au watoto pia hawakutakiwa kuwa katika mausiano ya ndoa na wanaume yoyote ule. Ingawa walikuwa wameolewa kishiria na mfalme watawala adahom na aliweza kufanya nao chochote na kwa muda wawote. Shiria namba bili. Wengi wao walikuwa ni wanawakebikra ambao hawakuwa kukutana ama kujamiana na mwanaume yoyote ule tangu kuzaliwa kwao. Sheria namba tatu, mafunzo yao yalikuwa ni magumu na ya kijeshi haswa na walipokamata wafungwa waliwazibu vikali na kuwaua mara moja. Sheria namba na ya mwisho wanajeshi wa jishilamino walikuwa na sauti na nguvu ya ushawishi katika jamii. Pia walikuwa ni matajiri sana mpaka kufikia karne ya 19 jeshi hili lilikuwa na wanajeshi wa kwa mfalme na ni wengi waliofikia sita kwa idadi ya namba vilevile vile. walikuwa ni robo ya jeshi la serikali ya ufalme wa Dahome. na jeshi hili liliendeleza ubabe wake kwa falme za jirani na hata walishiriki mapigano yaliyohusisha wafaransa na falme yao ambapo vita hivi vilikuwa ni vita vilivyoshika hatamu katika karne ya 19 Wawanajeshi wa mwisho aliyepata kushiriki mapigano yalongozwa na jeshi hili, hasa mwaka el m katika mapigano na wa Faransa alikuwa anaitwa nawi. Ni mwanamke kutoka Benin aliyefariki mwaka el sabi ti akiwa na umri zaidi ya miaka mia moja. Katika kulienzi jeshi hili namna walivopambana, mwigizaji Lupita Nyoingo na Viola Davis wameamua kucheza filamu ambayo inaitwa The Woman King, Ikiangazia maisha ya mwana mkenawi, ambapo nafasi hiyo itachezwa na Lupita Nyongo na Viola Davis akicheza kama mama wanawi. Na hilo, ndilo lilokuwa jeshi la wanawake bikra usisahau kusubscribe katika YouTube channel yetu ili uweze kupata story wa kwanza na mimi na ito George Mirambo na patikana hivyo kwenye mitandao ya kijamii.